vă invit să ascultați azi episodul 18. Capitolul 20. Viață nouă Prima parte În fiecare vacanță de Crăciun, de Paște și vara, mă întorceam la Țiuric, să ajut la lucrarea de acolo. Subsolul solul acelei case pentru bătrâni a fost dat echipei noastre în primăvara anului 1971. Creștinii din Zurich, în majoritate tinerii pe care îi formam, au donat materiale, timp și bani ca să renoveze și să decoreze spațiul acela încăpător și să-l transforme într-o cafenea creștină. Voiam să facem să arate cât mai atractiv posibil, astfel încât să vină cât mai mulți tineri să audă despre Hristos. La vremea aceea participau cam 150 de credincioși la grupele de ucenicie pe care le îndrumam, iar unii dintre ei ne ajutau la treabă. Toți au crezut de cuvință că ar trebui un nume nou pentru cafeneaua noastră. Numele care a primit cele mai multe voturi a fost viață nouă. Nu există o descriere mai bună pentru ceea ce mi se întâmplase sau pentru transformările pe care le vedeam la atât de mulți toxicomani, criminali de toate felurile și chiar prostituate și homosexuali. Mulți alții care au crezut că sunt creștini doar pentru că fusese răbotezați în copilărie și crescuți conform tradițiilor bisericești, veneau să-l cunoască în mod personal pe Hristos și au fost transformați și ei. Deși biserica de stat avea multe de oferit, mulți dintre pastori predicau o evanghelie diluată. Creștinismul era mai mult o tradiție culturală decât o relație personală și o umblare cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Ca rezultat al rugăciunilor și experienței noi, am adoptat niște principii. Unul dintre ele era acela că nu vom solicita niciodată donații, nu vom lua daruri la întrunirile noastre și nu vom spune niciodată nimănui care sunt nevoile noastre. Ne vom încrede nu în oameni, ci în Dumnezeu. Dacă primeam ajutor de la cineva, voiam să fie pentru că ei i-au răspuns lui Dumnezeu și nu vreau unui apel din partea noastră. Un alt principiu a fost acela de a fi motivați doar de dragostea lui Hristos. Din dragoste își dăduse Dumnezeu Fiul, iar Hristos a murit pentru păcatele noastre, pentru că ne iubea. Ne-am rugat să ne ajute Dumnezeu să predicăm pe Hristos și să-L servim din dragoste și nu pentru că așteptam vreo răsplată în cer. 2 Timotei 2,2 exprimă cel de-al treilea principiu al nostru. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Am înțeles că prima noastră îndatorire era să facem ucenici care, la rândul lor, să poată câștiga pe alții și să-i învețe. De la bun început am înțeles că la nevoile de bază ale trăirii creștine era educația biblică solidă și învățarea hotărâtă. Convertiții trebuiau să știe în ce credeau și de ce. Una era să începi viața creștină cu entuziasm și alta era să crești tot mai puternic în credință zi de zi și să-i câștigi și pe alții pentru Hristos. Noua bucurie putea dura zile și chiar săptămâni, dar când umblarea devenea dificilă, iar prietenii încercau să-i întoarcă la vechile căi, tentația de a mai avea niște legături sexuale nepermise sau de a mai lua droguri devenea covârșitoare. Era nevoie de mai mult decât de entuziasm ca să treci prin încercări adevărate și prin bătăliile vieții. Noi am pus accent asupra faptului că Hristos nu venise doar ca să ia oamenii în rai, ci ca să schimbe felul lor de viață de pe pământ, aici și acum, că El se aștepta ca ucenicii Lui să-L asculte, nu doar să creadă în El. Noi învățasem ceea ce spusese Hristos. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Noi făceam ca acest mesaj să fie limpede. Heinz și Annelis, care se căsătoriseră la scurt timp după ce veniseră la Zürich, își foloseau micul lor apartament cu trei camere pentru spaghetti evanghelism, invitând tineri de pe stradă la cină și discuții. În cele din urmă, lucrarea a luat proporții și ne-a mutat într-o casă veche, uriașă, cu patru etaje și 14 camere. Aceasta a devenit reședința permanentă a echipei și căminul temporar pentru sute de tineri hipi care stăteau acolo o noapte, două sau trei și aveau în felul acesta ocazia să asculte despre Hristos. Mulți au renunțat la planurile lor de a urma traseul narcoticelor spre India și s-au întors ca să-și ceară iertare de la părinții pe care îi urâseră atât de mult, dar pe care îi iubeau acum cu dragostea lui Hristos. Casa aceea prețioasă de pe moerli Strase, unde a început prima noastră școală de ucenicie în 1972, a devenit în curând neîncăpătoare. În 1973 am început, în ceea ce fusese cândva o mare casă pentru pensionari, cursurile cu prima clasă a unei școli biblice de trei ani, ce punea mare accent pe învățarea practică. Alegeam cursanții după ce îi observam îndeaproape în misiunile din timpul verii. Aproape toți s-au dedicat serviciului creștin permanent. Cam șase luni din anul al treilea erau afectate lucrări evanghelice practice în unul din cele câteva orașe ale Europei unde aveam echipe. Fiecare echipă se încredea în Domnul pentru nevoile ei, iar legăturile ei cu New Life Fellowship erau de natură spirituală, nu organizatorică. În 1974 ne-am mutat într-o locuință mare, în satul Walzenhausen, care se afla deasupra lacului Constans, în nord-estul Elveției. La picioarele noastre se vedea panorama unor părți ale Germaniei, Austriei, precum și a Elveției. Era sublim. Întreaga echipă mi-a împărtășit preocuparea de a contracara influența religiilor orientale care se răspândeau atât de iute în Occident. De când devenisem creștini, am observat cu adâncă îngrijorare accelerarea rapidă a unei influențe orientale puternice, dar în mare parte necunoscute asupra occidentalilor de inteligență medie. Această invazie a religiilor orientale a influențat subtil, dar foarte mult, aproape fiecare domeniu al societății occidentale. Prin eforturile premeditate ale învățătorilor hinduși și budiști, cum ar fi Vivekanda, Aurobindo, Shri noi, care conduce meditațiile în Statele Unite la New York și foarte influentul Dalai Lama, au fost înfăptuite schimbări semnificative în gândirea, credința și stilurile de viață occidentale. Milioane de oameni, literal vorbind, au acceptat presupunerile orientale, inclusiv karma, reîncarnarea și vegetarianismul din motive religioase. Acestea nu includ alte milioane care s-au implicat în nenumărate secte hinduse sau budiste, cum ar fi mișcarea Hare Krishna, Self-Realization Fellowship al lui Yogananda, Divine Light Mission, Nikiren Soshu și numeroasele grupuri Mind Dynamics înrudite prin controlul asupra minții. În calitate de fost hindus care călătorea mult în Occident, am fost uimit să observ că nu numai rosicrucianismul și francmasoneria au rădăcini hinduse budiste, ci aproape toate sectele occidentale cu autoritate și respectate, precum Christian Science, Science of Mind, Religious Science, iar unitatea este un amestec sincretic de erezie hindusă și creștină. Chiar și Biserica Mormonilor, născută în America, cu o imagine creștină, este întemeiată pe concepte fundamentale hinduse, cum ar fi credința în existența anterioară a sufletului, multitudinea de Dumnezei și învățătura că Dumnezeirea este scopul suprem al umanității. Simțindu-mă răspunzător să dau un vileag hinduizarea societății occidentale, am început să vorbesc publicului mai deschis, să-i avertizez pe cei care erau atrași de yoga, meditație și alte forme ale misticismului oriental asupra capcanei periculoase în care cădeau. Au început să-mi vină invitații să vorbesc la colegii și universități, să fac studii comparative religioase și mistice sau să fac deosebirea dintre creștinism și hinduism sau alte religii orientale. Până la urmă prezentam problema din ambele puncte de vedere. Am primit invitații să vorbesc și în alte țări, deci nu mai puteam să mă limitez la Europa. Spre sfârșitul anului 1972, pe când eram în Israel, etapa de mijloc a unui tur prin mai multe țări, m-am simțit călăuzit de Dumnezeu să iau avionul spre Trinidad pentru a face prima vizită de când părăsisem Londra. Deși biletele fusese vândute la toate zborurile și se aștepta mult datorită traficului aglomerat pe timp de vacanță, prin Harul Domnului am obținut un loc de la Tel Aviv la Londra și de acolo altul până la Port of Spain, fără întârzieri serioase. Un prieten cu care m-am întâlnit la aeroport când am coborât din avion m-a dus cu mașina direct la bătrâna mea casă. Mi s-a părut că trăiesc o minune când am urcat scările și am intrat în sufragerie cu aproape 15 minute înainte de miezul nopții. Era ajunul Crăciunului. Rabi! Acesta este un dar de la Dumnezeu, a exclamat Ma. L-am rugat să te trimit aici de Crăciun. Ce întâlnire după șase ani! Ma era mult mai bătrână și părea mult mai neputincioasă decât atunci când plecasem, dar tot îl lăuda pe Dumnezeu și era tot o mărturie vie pentru Hristos. Am petrecut momente plăcute rugându-ne și discutând împreună despre cuvântul lui Dumnezeu, amintindu-mi de acei ani de început când abia devenisem creștini. După toți acești ani nu puteam uita schimbarea pe care o produsese Hristos în familia noastră și în viața fiecăruia dintre noi. A fost o mare bucurie să-mi văd vechii prieteni, indiferent că erau creștini sau hinduși și am avut privilegiul de a predica Evanghelia în tot Trinidadul și în alte părți ale Indiilor de Vest. La scurtă vreme de la întoarcerea mea în Europa, mi-a sosit vestea că ma fusese grav bolnavă. Zăcuse câteva săptămâni și pentru moment părea că se va face bine, apoi am fost înștiințat că plecase la Domnul. De-a lungul întregului serviciu de înmormântare nu s-a auzit nici unul din bocetele ce însoțise rămorțile lui Nana și ale tatălui meu și care marcau întotdeauna trecerea neființa unui hindus. Noi știam că era cu Hristos într-o nouă dimensiune a vieții, nu reîncarnată în vreun alt trup ca să-și reia ciclul durerii și al suferinței aici pe pământ. I-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a oferit posibilitatea acestei ultime vizite la ma înainte ca El să o ia dintre noi. Amintirea vieții ei creștine și a multor ore pe care le petrecuse pe genunchi în rugăciune vor rămâne pentru mine un stimulent și un motiv de inspirație pentru a continua să-L urmez pe Hristos din toată inima, așa cum mă încurajase ea în timpul ultimelor zile petrecute împreună. La sfârșitul anului 1975, unul din visele mele a devenit în sfârșit realitate. Cinci membri ai comitetului și 18 studenți am plecat în prima noastră campanie de evangelizare în Orient. Unul dintre obiectivele noastre era să formăm tineri care să se ducă în țări ca Pakistan și India să poarte mesajul lui Hristos. Noi oferim burse pentru a selecționa tineri studenți încă din timpul studiilor la colegii biblice, seminarii și universități în India și în alte părți ale Asiei. Unul din obiectivele acestei călătorii era să închei programe în vederea acestei evanghelizări. În Iugoslavia, două din cele trei microbuze Volkswagen au fost oprite, iar pasagerii arestați pentru distribuire de literatură creștină. După câteva ore au fost eliberați și ne-am continuat drumul spre Orient. Când am străbătut Turcia, am avut bucuria de a predica prima oară într-o țară musulmană și am văzut pe mulți dintre ei primindu-L pe Hristos. La Istanbul a fost deosebit de încurajator pentru mine să stau în casa unei tinere perechi care deveniseră creștini la Zurich, cu trei ani în urmă și să văd că îl serveau pe Domnul și creșteau în credință. Tânărul bărbat făcea parte din una dintre cele mai bogate familii din Turcia. Trăise ca un desfânat cu o tânără franțuzoaică în Elveția, drogându-se amândoi. Le-am împărtășit Evanghelia la centrul nostru din Zürich chiar înainte de a pleca pentru evangelizare la München în timpul Jocurilor Olimpice din 1972. Au rostit rugăciunea de iertare și l-au primit pe Hristos ca Domn. Dumnezeu era mult mai valoros decât lumea întreagă. Cei doi s-au căsătorit și îi creșteau pe alții pentru Domnul în Turcia. În Pakistan am văzut o reacție favorabilă a Evangheliei. Interpreții mei la întrunirile de acolo au fost doi tineri elvețieni. Urmaseră cu doi ani în urmă drumul drogurilor și ajungând în India, se implicaseră masiv în narcotice și misticism răsăritian. Dumnezeu s-a atins de inimile lor când treiau în Pakistan și împreună l-au primit pe Hristos. Întors în Elveția s-au înscris la New Life Bible College iar în călătoria aceea au putut traduce cuvintele mele în limba hindustană ce am predicat în multe părți ale Pakistanului. Lipsa de timp a forțat echipa să se întoarcă în Elveția. Vom continua cu partea a doua a capitolului în emisiunea care urmează. este Horsi...